Така, днес ще говорим за Египет. Първата лекция пирамидите. Втората тот. Третата тот. И три идеи за размишление. Първата за Египет. Втората хекао. И третата сфинкса. Следваща лекция на 1 юни. Започвам с първата лекция пирамидите. Пирамидата е живо, уникално същество. Жива духовна идея. Тя идва от Великото отвъдно, там където смъртта не, не съществува. Строители на пирамидата може ли да бъдат само може ли да бъдат само хему. Жреците. Жрецът или жреците. Тоест, този, който имал способност да проникне в сърцето на камъка. Както ще видим в следваща лекция, друидите пък имат способност да събудят гласът на дървото. Следващия път ще говорим за друидите и за Мерлин. Така, пирамидите са част от вдъхновението на Златния век, когато са живели боговете. Линиите на пирамидите са остремени към върхът, мястото, където е Бог, където е истината, където е истинското виждане. Върхът на пирамидата означавал върхът на виждането, защото върхът символизира единството с нетера, т.е. единството с Бога, което е и принципа на живота. А древните са били съсредоточени именно в това учение върхът, тоест учението за истината. Това учение за истината не е учение за търсене на понятия. То е учение за правилния подход към нещата и към Бога. По пътя на това учение човекът става осъщество на принципа. А човекът на принципа, не човекът на закона, човекът на принципа знае да действа божествено. Да стигнеш до върхът на пирамидата означавало да се изкачиш в себе си, в своето собствено божествено начало, което е Бог което е ключът на Вселената и ключът на живота. Пирамидата е небесен храм, прав образ на Божия дом, а целта на пирамидата е среща с безкрайността на нетера, среща с безкрайността на Бога. Това означавало, че пирамидата символизира вечния път към истината, за древните това означавало да се посветиш. Да се посветиш изцяло на истината. И да не позволиш на света и на обществото да те изкривят. И тогава никой в света нямал власт над тебе. Нямал власт на този, който се е посветил на истината. И така, този човек придобивал покой, реален покой. Това не е медитация за спокойствие, а придобиване на нещо реално. Това не е упражнение. Защото в най-големите изпитания жреца е канара, истински покой. И така, в пирамидата висшата цел на живота била в търсенето на истината, но жреците казвали още – натрупването на истината се е смятало за нещо много важно – ключът на живота. Значи да натрупваш ежедневно истина след време означава да имаш ключ срещу най-големите трудности и ключ за възход. Пирамидите са последствия на една свещенна наука, която днес е изгубена и това е науката на боговете, науката на нетирите. Тези, които в последствие са слязли и като жреци. Пирамидата е небесна книга, която съдържа в себе си именно пътят към боговете. Върховната точка на пирамидата, както казах, е Бог. И от тази точка е започнал развоят. От духът към веществото. Върхът на пирамидата съединява небето и земята. Пирамидата е духовно изливане на Вселената, на творческата сила в една точка. Която именно е върхът, върхът на самата пирамида. Освен това, пирамидата е огромен иероглиф. Тайната на великата пирамида, това е тайната на твоята собствена същност. Това означава, че пирамидата е древно изкуство, изкуство на боговете, изкуство на принципа, пътят по който хората ставали богове. Вътре в пирамидата е имало свещено място. Но преди това, трябва да знаем, свещеното място е в тебе. Свещеното място си ти. Какво искам да кажа? Когато влезеш в пирамидата, през една строго определена врата, по правилния начин, тогава всичко се изменя. Пространството става безкрайно. Но всичко започва от тебе. Някои ходят, чували сте много хора на Божи гроб, на пирамиди, някъде. Това се изкурзи. Няма нищо общо. Човекът, който ходи е решаващ. Обикновените хора могат да ходят през ден. Без значение. Значи, важно е този, който е отишъл какво представлява той, дали той е свещен. Тогава вече той може и да не отиде на свещено място. Той изпреварва свещеното място. Той превъзхожда, защото носи нещо по-дълбоко от външното свещено място. Тайната цел на пирамидите е спасението на човечеството. Меркхет на египетски, както преди говорихме, или пирамидата не е просто архитектура, и изчисления. Тя е свещен храм, в който трябва да влезеш заради истината и да се посветиш на истината. Пирамината е дом на Съкровенното и е порта, портал към отвъдния свят, който е скрития, реален и невидим свят, т.е. Великият свят. Свободата. И така, пирамидата означава място на извисяването. Това е друго име на себепознанието. Тоест, да се превърнеш от човек в божествено същество. Пирамидата е била водител към чисто духовната земя. Тя е светилище. Място на мистерията. Принципът на нерушимост. т.е. вечния порядък. Пирамидата е порядък скрит. И от света, и от космоса. Но тази пирамида е порядъкът същевременно и в самия човек. Това означава, че и пирамидата и сфинксът с със специфични състояния на съзнанието. Пирамидата символизира един вечен завет с човека. Завет с отвъдното, с невидимото, т.е. с Бога. И този, който живее пробудено на земята, той има смислен втори живот в отвъдното който живее пробудено на земята, той има смислен втори живот в отвъдното. Тоест в Бога, който за жреците е великата невидима реалност. Пирамидата е храм на милиони години. Това е храм на безкрайността. И идеята на пирамидата е сливане именно с без крайността.